Усі заклякли на своїх позиціях, чекаючи на якийсь звук чи ворушіння з боку атакованої машини. Але там не відбувалося нічого, навіть двигун заглух, пустивши в повітря цівку диму. Степан підвівся зі своєї позиції, підняв руку, повідомивши таким чином, що бере команду на себе. Потім озирнувся на два боки. Дозорці сповістили, що все спокійно, інших машин не видно. Він видобув з кобури пістолет та обережно посунув у бік машини. З лівого узбіччя з фінкою навперейми наближався ройовий кущ, з правого висунулися двоє з крісами. Першим дістався машини кущ, тримаючи на поготові фінку. Він лівою рукою смикнув дверцята, зазирнув усередину, тоді нахилився, придивляючись, і раптом відсахнувся, немов би побачив щось жахливе. Степан зірвався з місця під біг до машини, рвонув дверцята з іншого боку та вкляк. На задній канапі за спиною мертвого німця-водія сиділо, а точніше, лежало два тіла у рясах, при хрестах та у скуфіях на головах. Один, на вигляд старший, тиснувся обличчям у переднє сидіння із простреленої скроні, Поштовхами струминіла кров. Другий відкинувся на сидіння, і його борода задерлася вгору, відкриваючи бліду, пронизливо білу на тлі червоної крові шию. «Свят, свят!» – злякано прошепотів хтось із бійців, підійшовши ззаду. «Пано присвиснув другий. Додому верталися вже у сутінках. Хлопці пригнічено мовчали, і лише ройові іноді підганяли тих, хто відставав. Шагута ніс у руках портфель з документами, що його забрали у машині. Досить такий грубий стос паперів на бланках з печатками, частково українською, почасти німецькою. Навряд чи вони мали якусь цінність, але, звітуючи начальству про операцію, треба надати якісь матеріальні докази, хай би якими вони були. Перше випробування навряд чи можна було вважати вдалим, і хоч Шагута одразу взяв становище під контроль, владним тоном почав роздавати накази, на когось гримнув і таким чином стримав пристрасті, все одно в душі оселилася гризота. Що віщує такий початок? Командире, до нього біг козак з рою куща. Що там? Любко? У Степана затьохкало серце. притьмом тьмом він кинувся слідом за вістуном туди, де бійці скупчилися, оточивши когось, хто сидів на землі. Це був Любко, такий блідий, що буквально світився білим у присмірку. Тільки очі його палали, немов дві вуглинки в печі. «Це я, я, я, я, я, я», – він без перестанку, зираючись на всі біч». Немов шукав там якоїсь відповіді. Кулемет Любка був уже в руках Ройового. «Що з ним?» – запитав Шагута. Кущ знизав плечима. «Каже, що це він убив паноців, і що тепер жити не буде». Зварював. Шагута підійшов до хлопця ближче, але той ніяк не зреагував на командира, і лише далі собі бурмотів. «Хто знає, Може, й він убив, а мой – ні». Бо стріляв спереду, а паноці були на задньому сидінні. Але зараз цього не поясниш. Хлопцеві заціпило, і це очевидно. Що будемо робити, командири? Шагута зіщулився. А що робити? Зброю в нього забрали? Так, куш показав на кулемет. То піднімайте його і ведіть. А як не піде? Степан подумки вилаявся, але вголос голос лише. Як не піде, то зв'яжіть як барана, і несіть на собі. Все. Вперед. Руш. І очей з нього не спускати. За кілька секунд Чота відновила бойовий порядок і вже без затримок дісталася села. Тут Степан розпустив хлопців на відпочинок, давши наперед команду замкнути Любка, який усе ще не прийшов до тями, а сам чорніший за хмару рушив зі здобутим портфелем до штабу, щоб скласти рапорт. Рапорт прийняв Остап, заступник, що відповідав за виховання бійців. Вислухавши коротку розповідь про інцидент, насупився, але розпитувати не став, а лише взявся вивчати видобуті з портфеля документи, а сотнику звелів далеко від штабу не відходити, чекати на виклик. Тепер Степан покірно очікував своєї долі, приставши до козаків чоти куцого, що несли службу на майдані. Зараз тут карали мародера. За два десятки селян та чота фронту Української революції спостерігали за екзекуцією мовчки. І незрозуміло було, чи схвалюють вони, а чи ні. Винуватця поклали на лаву, один козак сів йому на ноги, другий на плечі, а ще двоє шомполами вбивали у грішну дупу прості істини, що красти – гріх. Що брехати – гріх. Що підводити бойових товаришів – смертний гріх. Голова фуру Явір Яворенко голосно рахував удари. Дев'ятнадцять. Двадцять. Годі. Вистачить з нього. Козаки злізли з нерухомого вже тіла, на якому клочилися штани та свитина. Громада стояла мовчки. І що ми бачимо? Яворенко обвів поглядом людей та поправив гранати за поясом. А бачимо, що буде з кожним, хто посміє обкрадати українського хлібороба, хто зазіхне на святе право власності. Що ж це виходить, га? Народ повстав, народ будує власну державу, а хтось починає діяти від імені цієї держави і без мандату. Без грошей проводити індивідуальні реквізиції. Не буде цього. Так і запам'ятайте». Ваш земляк В'ячеслав Липинський казав, «Ніхто не збудує нам державу, коли ми самі її не збудуємо». А хто це – ми? Ми – це народ, який живе на цій землі. І тільки цей народ має право визначати свою долю. І тільки він може народити справжню народну державу. Натовп нарешті заворушився, зашепотівся схвально, і Яваренко витер піт, що рясно зросив чоло. Українська революція – це ваша революція, і кожен, хто спробує привласнити її ім'я, буде битий нами, бійцями революції, а коли треба, то і вбитий, бо народ єдиний. Степан Шагута стояв серед козаків і спостерігав за покаранням мародера, але не гомонів з сусідами, не ділився враженнями, як усі. В голові юрмилися зовсім інші думки. Убито пан отців, служителів церкви. Убито за його шагути вказівкою. А це означає, що на місці Парубка, під шомполами, має бути він. Саме його мають зараз піднімати за руки й ноги хлопці, щоб віднести до шпиталю. Не кулеметне клюбко, який досі винуватить себе і сидить під охороною, щоб, не дай Боже, не заподіяв чогось. А саме він, командир, відповідає за результат операції та за дії підлеглих. І за таку провину шомполів мало, за таке мають розстріляти, як за зраду. Бо що скажуть люди? Фур – це бандити, це гнобителі церкви. Такі комуністи. І правильно. У свої 25 Степан не боявся смерті. Ще з пласту привчав себе до думки, що загинути за батьківщину – це велика честь і у польському війську не ховався за спини товаришів, бо хоч би там що, не годиться, аби замість тебе влучили в іншого. На все воля Божа, якщо судилося загинути, треба прийняти це з гідністю. Але одна справа – загинути в бою, захищаючи свій народ, а інша, якщо тебе перед громадою розстріляють як злодія, хай би навіть через непорозуміння – Бо насправді у тій автівці міг виявитися хто завгодно. Однак відповідальність за все лежить на командирові. Це правило Степан теж засвоїв кріпко. «Ми приймаємо допомогу від братів-землеробів», – вів далі Явір. «Бо українська революція – це плоть від плоті селянина». Але тільки на добровільній основі, тільки від щирого серця. Він задоволено зблиснув очима, оглядаючи юрму що вже відверто підхоплювала кожне його слово. І хай затямить кожен, хто підняв руку на чуже, той підняв руку на українську революцію. Хай живе вільна Україна. Слава, слава, слава, дружно гаркнули козаки, і за ними селяни в розбрид. Хай живе, слава. Командир задоволено посміхнувся, підняв руку, щоб гамір ущух. Ну, а зараз перед вами виступить наш новий командир Петро. Він вистрибнув з вагону, яким його з товаришами везли у німецьке рабство. Везли здалеку, аж з Київщини. І тільки тут він зміг вирватися. Петро розкаже вам усе, щоб ви не купувалися на обіцянки солодкого життя в Німеччині. Давай, Петре. Він підштовхнув уперед худорлявого парубка років сімнадцяти, трохи перелякано загальною увагою. «Драстуйте вам, люди добрі!» пробулькотів той і схилив голову, стягаючи з неї шапку. «Слава Ісу!» – вигукнув хтось з селян. Хлопець розгублено завмер. Яворенко поплескав його по плечу. «Це з тобою вітаються, кажуть, слава Ісусу, а відповідати треба навіки слава!» На віки слава зовсім знічено повторив хлопець і низько вклонився. Козаки у лаві зареготали. Зачекай, Явір підняв руку. Хлопці, ви мені, Петра, не лякайте, бо нам іще воювати разом, а краще слухайте, що він скаже. Ну, а чотовим голос його набрав металу. Наказу за чверть години зібратися у штабі, зрозуміло? Так, єсть, за звичкою на польський штип, Відгукнувся Степан, і в голові промайнуло. «Чверть години. Це все, що в тебе залишилося. По підшлунком засмоктало і гостро захотілося курити. «Давай, Петре, розказуй», – заохотив хлопця Явір, а сам посунув у бік читальні, над дверми якої майорів жовто-блакитний прапор, вказуючи на місце розташування штабу фуру. Степан відійшов у бік та поліз до кишені по цигарки. Нещодавно чота чорного перехопила обозну фіру німецького війська, і тепер усі хлопці ласували гарним трофейним тютюном. Перша затяжка не мала жодного смаку, не би пара чайника. Після четвертої з'явилася гіркота, якби лизнув полину. Степан квапливо прикурив нову цигарку, коли ззаду наблизився чотовий куцеї. Вогонь маєш? Шагута дав прикурити чотовому, затягнувся сам і знову відчув на піднебінні присмак полину. Що там? Кивнув він головою у бік штабу і сплюнув гірку слину. Та так, Крук зі своїми приїхав. Знову по друкарню? Оунійці давно вже намагалися забрати в Яворенка друкарське обладнання, захоплене в Крем'янці, то хитрістю, а то й силою, але поки що... «Безуспішно!» «Та ні, кажуть, совіти прислали делегацію, перемир'я просять!» «Це які совіти? Партизани?» «Ага, дали бі великий загін підходить. Хочуть, щоб пропустили!» Шагута знов сплюнув і викинув другу недопалену цигарку. «Пропустимо!» «До пекла! Слухай, у тебе тютюн нормальний?» «А що?» – не зрозумів Куці. «Та у мене гірки, як радянська горілка!» Той у відповідь лише знизав плечима. Так вони спочатку заманювали, вів тим часом хлопець на Майдані. Голос його з кожною хвилиною міцнів та набирався сміливості. Обіцяли, що у Фатерлянді буде робота, буде пайок, і ще гроші платитимуть. Особливо робітників з заводів кликали, і багато хто поїхав. А потім вже не стали їхати, і вони почали призивати як на війну. «Я хотів утекти», так оце ж упіймали. І тільки тут оце з вагону вистрибнув, як він спинився, борейки розібрали. Так що не вірте німцям, вони все брешуть. Люди слухали і стурбовано хитали головами. Ну то що, ходімо, куций докурів і кивнув у бік прикрашеної синьо-жовтим прапором читальні, що правила за штаб. Степан озирнувся на лаву козаків, на селян, що стояли поруч. На хлопця-втікача перед ними не би хотів зберегти цю картину навічно. А потім мовчки розвернувся та пішов до штабу по свій вирок, обминути який все одно неможливо, та й нечесно це. У просторі кімнаті було накурено. За столом сиділи з одного боку Явір зі своїм заступником, інженером Грушкою, що опікувався друкарнею. Тут такий знайшов собі місце і Остап, який до того заступав командира, зайнятого на переговорах. З іншого кінця столу розмістилися оунівський провідник «Крук», зовсім не схожий на «Крука» русявий, високочолий молодик, в оточенні почту з двох старшин. Розмова вже мала підвищений тон.